Váratlan fordulat. – Marie, mondd mégis, mit keresel itt? – kérdezte a ronda vénasszony, aki piszkos barna kabátot viselt, és csupakóc volt a haja. Valahogy nagyon furcsa volt a ruhája. Roppant furcsa. És ahogyan beszélt, teljesen idegenül csengett minden szava. Mégis valami különös csoda folytán megértettem. – Ki maga vén jó? Sziszegtem, és arra gondoltam, ez csak valami rossz víz lehet. – van Pipiske, Zsuzsi és a többiek! – kérdeztem. Ő azonban fülemnél fogva fölemelt. – Állj fel, te taknyos, de azonnal! – kiabált, és én végre kinézhettem a vállafölött. fölött. Egy vadidegen utcán álltunk. Körülöttünk fogatok mentek össze-vissza, és szálingózott a hó. Nagyon hasonlított az egész Pipiske diaképéhez. Hol vagyok? nyöszörögtem, nagyon fázott a lábam. Még hogy hol vagy, aranyom, majd mindjárt megsúgom, üvöltött rám a vínboszorka, és egy kalapos úr meghökkentve nézett rá, miközben elment mellettünk. Mit akar attól a kislánytól? kérdezte a férfi, akinek ronda körszakálla volt. Ó, semmit uram, csak úgy tesz, mintha megőrült volna, mondta hajlunkva a banya. Uram, könyörüljön rajtam, mondja meg, hol vagyunk, kértem rimánkodva. Aléol negyedben, mondta ő mosolyogva. Na, most aztán okosabb lettem, gondoltam elkeseredetten, majd sietve továbbfaggattam. Na jó, jó, de melyik városban? Párizsban, kicsim, Párizsban, mondta, majd tovább sietett. Ez már valami, gondoltam. Addig vágyakoztam a múltba, hogy tényleg sikerült eltávolítanom magam a törióráról. – Melyik évben járunk? – kérdeztem az öregasszonyt, bár már nagyon feldőhítettem. – 1895-ben te, te széllebélet bolond! Mondd, mi lett veled? – kérdezte, és úgy láttam, komolyan aggódik. Szóval a 21. századból is eltávolítottam magam. – hát, estem kétségbe. – Mondd, Mari, miért beszélt olyan affektálva? – kérdezte az asszony. Nem is sejtette, hogy nekem inkább az volt furcsa, hogy franciául beszéltem. Egyre csak törtem a fejem, vajon ki lehet ez a barátságtalan nőszemély. – Maga kicsoda? – szegeztem neki a kérdést. – Na hát ez már aztán több a soknál! Hát nem ismered meg a te drága jótevődet, Poli kédet? Ó, ó, uram teremtőm! Hát te teljesen meghibbantál, csak ugyan! Séránkozott. Micsoda egy nap! Ez nem lehet igaz. Még hogy meghibbantam. Talán az egész világ hibban körülöttem. Lehet, hogy beköltöztem egy másik lány testébe. Végignéztem magamon, de minden az enyém volt. Még a jobb kis is tövég volt rágva a köröm. A tegnap esti tévénézés alatt rágtam le. Sőt, rajtam volt a ruhám, a farmer, a csíkos póló és egy fekete pulcsi. Mit nézegeted magad? Hol loptad ezeket az ócskaságokat? – kérdezte Polin nénikém, vagyis a banya. – Nem erjezt mondani a csíkos pólómra és a legjobb farmeremről? – kiabáltam rá fenyegetően, de ő csak megvetően legyintett. Két ujjal felcsippentette a földről a hátizsákomat. Kikaptam a kezéből, de a legnagyobb meglepetésemre nem volt benne semmi. Csak anyuszifüles papucsok. Belerúgtam az rózsaszín rózsaszínfülekbe, és ledobtam a földre. Kénytelen voltam felvenni őket, mert nagyon fázott a lábam. Hogy lehettem olyan buta, hogy óra előtt az összes könyvet kitettem a padra? Most mivel bizonyítsam, hogy én száz évvel későbbi gyerek vagyok? Sopánkodtam, aztán mentő ötletem támadt. Az órám. Idesüssön! Húztam fel a pólcsimat, de a csuklómon nem volt semmi. Ah, hát persze, megint otthon felejtettem azt az átkozott karórát. Istenem, add, hogy visszajussak a 21. századba, add, hogy megint ott üljek pipiske óráján, rimánkodtam magamban. De hiába csuktam, nyitogattam a szemem, nem történt semmi. Na hát, most mit kezdjek itt Mari életével? Ki az a Mari? kérdeztem némán, de meg sem mukkantam, mert az öregasszony szeme semmi jót nem ígért. Azonnal menj vissza vásárcsarnokba, és nyitva a szemed! Ha meglátsz egy nagyságát, legyél nagyon udvarias, és vidd haza a kosarát! Próbálj minél több pénzt keresni! Megértetted? Villantotta rám tekintetét Polin néni, és én úgy éreztem ennek a felesem tréfa. Micsoda! hogy kosarakat cipeljek. Még sohasem vittem a hátizsákomnál nehezebbet, mondtam, de azután valami asukta, hogy hallgassak. A papa azt mondta, hogy sose emeljek nehéz dolgokat, próbálkoztam utoljára, de az öreg asszony rám kiabált. Még hogy a papa, a kis hazudós, sohasem volt neked a te kis szutykos. Feltápászkodtam, és még mindig azt hittem, hogy az egész csak rossz állom. Én, a nyolcadikos nagylány 2008-ból. Szerető szülök gyereke, egy idióta fiú nővére, nem csöppenhettem vissza a múltba. Mari, akivel a jelek szerint összekevertek, egy szegény árva kislány, aki nénikéje utasításai teljesíti, és így szerez pénzt. 1895-ben. Istenem, hogyan bizonyítsam be, hogy én nem vagyok Mari, hanem Juli vagyok? Na, ide figyeljem! Förmettem rá fenyegetően Polinra, és mérgesen toppantottam. Maga összetéveszt valami Marival vagy kicsodával. Én a jövőben élek. Valami hiba történt, hogy ide jutottam. Ez csak egy rossz réfa lehet. Hallott már a televízióról? Az űrhajózásról? A számítógépről? Próbálkoztam kétségbe esetten. Az öreg asszony nyílt szemekkel meret rám. Azt hittem felpofoz, de hirtelenében meglágyultak az arcvonásai, és a homlokomra tette a kezét. – Szegény, szegény Mari, neked lázad van. Hová menjünk, Istenem? Biztos tüdőgyuladást kaptál, hogy így félre beszélsz. Ne haj meg, aranyom, mi lesz akkor a jó öreg Polinnal? Siránkozott hamiskás mosolyjal. Olyan volt, mint a Banya Jancs és Juliskából, én pedig, mint szegény Juliska. Na, ennyit a technikai vívmányokról. Felsorolhatok annyit, amennyit csak akarok ezeknek az őslényeknek itt a 19. században, aztán édes mindegy. Egy nagy fekete fogat el mellettünk. Persze lovak voltak eléje fogva. – Ez a kocsi? – kérdeztem, mert valami derengett a kosztümös filmekből. – Te valóban megháborodtál? – csóválta a fejét Polin. Hová tetted a szemet, hogy nem ismered föl a Chevalier kocsiját, hiszen ő a leggazdagabb ember az egész utcában? Arra gondoltam, jobb lesz, ha elhallgatok, hiszen senki nem hisz nekem, és folyton butaságokat kérdezek. Körülöttünk jöttek-mentek a hosszú ruhás hölgyek, fura kis kalapokkal a fejükön. Egy egész csoportnyi is elvonult. Miért hordanak tollakat a fejükön azok a nők? Kérdeztem, miközben a bondorított fizurás fitosor hölgyeket néztem. Rájöttem azonban, hogy megint butaságot kérdeztem. Még hogy nők? Nem látsz a szemettől, hogy veled egykorú lányok? A leány tanulói. Most van a sétájuk. Na, ez már magas volt nekem, hogy ezek a feltornyozott hajú, lehetetlenül vékony lányok annyi idősek, mint én. Nem tudtam elhinni. Egyszerűen kétségbe estem. Fogalmam sem volt, hogy mit csináljak, de azzal tisztában voltam, hogy vissza akarok térni a saját koromba, a saját évszázadomba. Nos, lodulj már, keres valamit, cipelni való kosarat, mondta az öregasszony, és még hátba is vágott, mintha hirtelenyiben megfeledkezett volna lázamról és az elmebajomról. Olyan károgó hangon pörölt velem, hogy jobbnak láttam elindulni abba az irányba, merre mutogatott. Arra gondoltam, majd csak kitalálok útközben valamit, és különben is nagyon éhes voltam. Azt hittem, Polin is velem jön, de meglepetésemre ott maradt az utcán, és leült egy házlépcső feljárójára.